SRK News Radio Aktieel Goeienavond en a hartlike welkom by nog een aflevering van ons aktiehede program My naam is Corrie en is my grootvoerig in eer om saam met jou te kan keir in die kieberuimte met SRK News SRK News Radio speelt ons lekkere vakantse muziek deurgaans en maak staat op jou ondersteuning Die skakels die radio is ook deurgaans beskikbaar op ons Facebookblad as ook ons webwerf. Ga na www.shk.co.za vir die jongste Nies en baie meer. Stuur geris Niesprokies aan ons by Nies by shkradio.com Dit is ook som nou makkelijk om na SHK Nies radio te luister met TuneIn dit werk op alle cellfone Android, tablet, tablet Rekenaar, waar jy ook al is en jy het internetopvangst, kan jy saam met ons skyr. Ek wil ook nie noem, ons wil graag van die geleentheid gebruik maak, om aankondigingsraakende samenkomste en belangrike gebeurthetnes te maak, die volk bewus te maak van sake raakende saafbeskikking, vooral ook in die licht om dat ek onderhoudende persoene te voer, wat ons oor die licht kan speel. Help ons om ons erfnis terug te neem en die waarheid uit te kry. Ons sal enige hulp hoog stel, Die e-post weer, nies, by sikradio.com Vanavond bring ons hulde aan ons groot held, Paul Kreer. Maar voor ons daarby kom, wil like ek net die aankoningings maak, Die helderdrag is 10 oktober, ook moet ons die 23-jarige grensoorlog nie vergeet nie. 2500 manne het een hoog prijs betaal, ons mag hulle nooit ooit vergeet nie. Front National het die saamtraak vir gedenkt diens ook moorde 10 oktober by die kreerstand Alle betrokkeners word geroep na die gedenkt om 10 Dit word gehou by die Kerkplein, by die standbeeld van Paul Kreer. Hierdie aksie volg op haar nede eise van die ANC Jeugliga, dat die standbeeld van Kerkplein af verweider moet word. 10 oktober is die herdenking van die geboorte van Paul Kreer, en was voorheen bekend as Kreerdag, nou later Heldedag. Voor ons by ons opnames kom, wil ek net een lekkie speel, en ek wil ook net baie, baie dankie sê vir nu, Soenet Liebenberg, wat vir my die opnames gemaakt het, dit is skitterende werk, wat so net, altyd so ombadsichtig, en met liefde doen, vir die volk en ons allemaal, baie, baie dankie, so net, dit word innig waardeer. Hier is Arende met die boere. dag of helde dag breng ek een holde blyke aan die gebeurtenisreike lewe van die legendarise president Kreur van die oud Transvaal. Hy het alles vuil gehad vir sy mense en die burgers in die veld, maar as sy ou man het hy verkies om eenzaam in die vreemde te sterf eerder as om een onvrye leier in sy verslaande land te blijf. Olle name was Stephanus Johannes Paulus Creur. Sy titel? Die president van die Zuid-Afrikaanse Republiek, Transvaal. Maar vir sy mense was hy bloot oompil. Getrouw aan die boere tradisie om mans in die gemeenskap as oom aan te spreek, het sy volkom met die hoogste achting beheen, maar ook as die geliefde raadgever beskouw. En tot vandag toe is sy weise uitsprake enigszins legendaris, komende van een man wat slechts drie maande formele skooling gehad het en wie sy eindelike skool maar net die veld was. Die Forsepul kreer, wat in sy leven vier keer tot staatspresident van die ZHR verkies sou word, is op 10 oktober 1825 geboore op Bilhoek. Sy oupas het plaas in die distrik Steinsburg, na by Kradhoek in die Kaapkolonie. Hy het op die plaas Valdbank groot geword en sy meester in sy kort skooloopbaan was ene Tilman Roos. Paul Kreer was van of oftewel Duitse afkomst en hy het selfs sy van geskryf met die oomlaad op die U volgens die Duitse manier. Sy opa, sy opa Groekie, was die Kreer stamvader, Jacob Kreer, geboore na by Berlijn, wat in 1713 as soldaat in dienst van die VOC in die Kaap aangekom het. Paul Kreur was die derde kind van sy pa Kasper, Jan Hendrik Kreur, in sy ma, en noe Elsie Fransina Stein. Pa Kasper en sy gesin het hulle by die trekgeselskap van Hendrik Potgeter aangesluit ty die groot trek in 1836 begin. Paul was toe skaars 10 jaar oud, maar in die pionierswereld van daardie tyd moet die jong kreur gauw leer om op eie bene te staan. In een van sy vroewe jacht ondervindings snij hy selfs onverskrokke sy eie duim af nadat die verbruisel is toe sy geweer bars. En op 15 word hy reeds as volwaardige burger erken in die land die Anerkandifal waar die kreurs hulle gevestig het. Paul is nog maar 16 toewy reeds tot assistent Veldkornet gekies is. Op een haas eweheugdige 17-jarige leeftijd trouw hy met Maria Du Duplessis, wat echter in 1946 saam met Al-Sienkie sterf, waarschijnlijk aan malaria. Hy hertrouw in 1847 met Gesina Du Duplessis en uit langhevelik word 16 kinders geboore, 9 seens en 7 dochters. Ja wat ek nou onthoud Is het vir jou wat ek nou onthoud Is het jou God wat ons wil vertrouw Vandaag is dit humanis Hy noem ons alles Dis hy wat God openlik onteer ons onbuigbares van opstand volkeer al wacht daar concentratiekamp of vuur stapels wat door al brand vry van geweten soms duur ja al stap ons duur antichrisse vuur ompouw ompouw Is vir jou wat ek nou onthou Ompol, ompol Is vir jou wat ek nou onthou Naas de droegte aan leiders met een dag die tijd En ons mensen stuur mekaar in de skwatel verwijt Daarom ompol, pol. Is het vir jou wat ek nou want hou? Is het vir jou wat ek nou want hou? Is het jou God wat ons wil vertrouw? Ompouw, ompouw, is vir jou wat Ontouw Na nou, ze droegte Aan leiders met een dag Geen tijd En ons mensens dure mekaar En is kwaad ons en sy gesina vestig hulle op die plaas Waterkloof nabij Rissenburg in die Transval. Die dapper, byna vreesloose, maar ook verstandige jongman, wek vroeg reeds die openbare belangstelling. ‘n boer, sonder groot doenerij, genaakbaar vir die armste en die eenvoudigste, maar met een krachtige levensbeskouwing, en onwrikbare geloof in God, soos iemand om beskryf het. Elf jaar na sy verkiezing tot assistentveldkornet, word hy een volle veldkornet. Een belangrike ambtenaar, wat in sy wijk die landroos moet verteenwoordig. Hy het bijvoorbeeld militaire, administratieve en gerechtelike kortom, hy moet die orde in sy wijk handhaaf. Maar Kreer is eindelijk vir veel groter dinge bestem. Een rikkie later word hy volksraadslid en kommendant, wat hom in gevechte met die nabierige en jemse groepen onderskui. Hy verwerf algemene bekendheid nadat hy in groot levensgevaar die lyk onderkoels koels het van kommendant-generaal Piet Potgieter, wat dier die onderdane van Makkapan in die geveg gedood is makapan was hoof van een van die vele stamme van hy in en was met sy mense in die grot vastgekeer toe Piet Potgieter tydens die beleg doodgeskiet is. Pilkreur het doodverachtend die boere aanvoerderse lichaam voor die grot gaan wegrap om te keer dat dit in die vijandese hande beland. Dit is die net op die slagveld dat kreer om onderscheid het nie. Die beginjare van die Boere Republieke van Transvaal en Oorange Vrijstaat is een tyd van verwarring en broedertwis, maar Creurs het takte en verhewe ergens voorkom in 1857 een gewapende botsing tussen die Vrijstaaters en die Transvaalers aan die Renoster-Rivier. Sy aansiende en strateur stuig in so mate dat hy, toe hy skaars 35 jaar oud is, gekies word tot commandant-generaal. Dit wil sê die opperste bevelheber van die Weermacht van ZHR, die tweede burger in die land naast die president. Reeds in 1872 word hy gevraag om hom als president verkiesbaar te stel, maar hy wijst die verzoek van die hand. Dominique Thomas François Burger word toe toe die tweede president van die ZAR verkies, in opvolg van president Martinus Wessel Pretorius. Tijdens die bewind van president Burger annexeer Britannia Transvaal vir die eerste keer en hier in speel kreeer een leidende rol om sy landse onafhandelikheid te herwin. Hy gaan twee keer as leier van afvaardigings na Engeland om versvrijheid te onderhandel. Toe Britannia nie wil kop genie, word hy saam met MW Pretorius en Pietje Baer in die hoedanigheid van vicepresident en die so genaamde driemanskap aangestel om vir die onafhankelijkheid van die transvaal te veg. Die Eerste Vryheidsoorlog breek aan die einde van 1880 uit toe die Transvaalus daadwerkelijk optree om hul vrijheid met gewapend geweld terug te vat. Die Britse ingryping om die rebellion te staat word met soveel verzet begroet dat vrede op 21 Maart 1881 gesluit word. Daarna word die Pretoria Conventie aangegaan en later door die Londense Conventie geamendeer. Kreer word namelijk in 1883 tot president van die Zuid-Afrikaanse Republiek verkies en hy vertrek na Londen waar hy door die sluiting van die Londense Conventie die Britse souverainiteit oor transvaal opgehef krijg.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 Die imperialiste van die groot wereldmoendheid word finaal oortuig dat Britannia die hele gebied moet besit toe die rijkste goud op aarde aan die rand ontdek is. Kreur hulle besef hier kom groot moeilikheid. Soos die oud-transvaler vroeg vroege al beklaag, die ontdekking van die witwatersrandse goudvelde is die eerste builslag aan die wortels van ons onafhankelijkheid. Die begin van die goudmijnbedrijf in 1886 en die stichting een jaar daarna van Johannesburg, waar die middelpunt van die bedrijf sal word, laat een machtige stroomimmigrante, meestal Britte, op die Transvaal toesak. Spoedig is hulle selfs meer as die boere. Om die beheer te behou, weier kreere in sy boere, dat die sogenaamde uitlanders seggenskap in die transvaalse regering kry. Dit is water op die beel van die Britse expansioniste, diegene wat die Britse reik wil uitbrei wat die expansioniste onvermeidlik oorlog met die boeren noem en wat as die angloboere oorlog of die tweede vrouwe oorlog bekend sal staan, breek in 1899 uit. <tramatik> van Britannia en probeer is alles bidde sy vermoe om die oorlog te keer doch te vergeefs. Maar toe die boere noodgedwongen die wapens moet opneem, is hy onverseetlik. Kom wat wil, sy volk sal toe die bittere einde vir hoelvrijheid vech. Al is hy nou reeds een bejaarde man van 74, laat hy sy invloed weit en syd in die oorlog geldt. Aan die front bedien hy die bevelvoerders met raad en spoor hy die burgers aan op alles in die strijd te werf. In Pretoria is oom Paul dag en nacht op kantoor. Uiteindelik kan die Boere Republieke echter nie staande bly ten die Britse oormacht wat 'n omstuitbare golf oor die land spoel nie. Die skrif is aan die muur. Griher is verpleeg om afskeid te neem van Pretoria en ook van sy siek vrou en na Ostrandsvell uit te wyk. Die gevaar rak nietemin alu groter dat hy as krygsgevangene in die Britse hande kan beland. Om te keer dat dit gebeur, maar ook so dat hy by die groot Europese moendhede kan gaan pleit om hulp vir die boere, besluid die Republikeinse regering in September 1900 om hom na Europa af te vaardig. Hy vertrek in November 1900 soos een banneling na die vreemde. Hy reis met die skip Gelderland wat dier koningin Wilhelmina van Nederland tot sy beskikking gestel is. Maar dewel kreer oorl in Europa geestdriftig ontvang word, raak dit duidelijk dat die boere geen hoop vir al groot verknorsing vanuit die Europese stamlande kan verwag nie. Hy besluit om as banneling in Europa te bly en vestig om uiteindelik in Clarence, Switzerland. Hier met hy vrede maak met die dood van sy geliefde vrou van soveel jare, Tante Gesina, en met die nies van die Britse oorwinning oor over die boere in 1902. Oon Paul bly in eenzaamheid woon in Clarence, in die geselskap van slechts een klein familiegroep, tot hy op 14 juli 1904 daar in die vreemde sterf. Sy stoflikke ooskot word met die pata na Zuid-Afrika gebring op die 16e december 1904 en by die van sy vrou in Pretoria sy ou kerkhof begrawe. Minner as twee weke voor hy syk word, stier die oud-president sy laaste boodskap aan sy verslane volk, soveel duisend kilometer ver van hom, aan die ander kant van die oosjaan. Die boodskap in Nederlands bevat oompolse bekende woorde, ons vertaal dit in Afrikaans. Soek in die verlede alles wat goed en mooi is, wat daarin te ontdek is.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 Volgens die gedicht Paul Kreer, sy geskryf door Sonja Lochenberg en voorgedra door Sakkie van de Merwe. Ken jy a ware heer? Ja, iemand van wel eer. Ja, iemand soos Paul Kreer. A man van staal, wat lief is vir sy land en taal. A man wat vir niks en niemand stuit wat een onkeerbare golf aan zou so durf, een eenvoudige boer wat tot volksheld kon stuig, een man soos pulkruur, een man met murg en been, iemand met levenslus en geesteskracht, een man wat sy land innerlijk lief kon hee, een man wat die oormaag kaakies aan zou so durf, een man, ja, een man, is pulkruur wat geestelik en innerlik onveranderd bly en geleer het uit die boek van die natuur wat op een onkeerbare golf sal ry ja daar die man was pulkruur pulkruur een man wat sy volk kon leer met wysheid en inzicht en gebid het tot ons liewe heer Ja, Suid-Afrika sy grootste soon Wat nie gestuit het vir die machtige Britse leer Een man wat lief was vir sy herkomst en sy volk Een man uit wie sy hele weese kon uitstraal Iemand wat sy land hartstoktlik lief kon he Ja, een man soos president Paul Kruir Een man wat ons nooit sal vergeet President Paul Kreur, een man van wel eer. je eh uh, baan speel van een besoek aan Paul Creerse president staatswoning in Pretoria baie interessante vertelling. Ek praat met Mariet Conradius, hy is die voetkundige beamte. Mariet, wanneer is hierdie huis gestig? Es die die huis is gebouw in 1884 en het was baie interessant uh, Paul Creer het een van die erwe besit, hy die erf besit waarop hierdie huis gebouw is, so al was het die presidentie, dit was in privaat besit gewees. Het is baie interessant dat met die bouw van die huis het hulle melk gebruik om die cement te meng, want hulle het geglo dat die melk is een beter bindmiddel als water. Ek hoor, dit is een van die eerste huise wat elektriciteit gehad het. Ja, dit is een van die eerste huise wat elektriciteit gehad het in Pretoria of die ZAR, en die stasie was gewees in Skoemansstraat, so vandaar af het hulle die kracht hier naartoe erlei. En wat is alles... Noem ons waardig in die huis wat ons kan sien. Ach ek dink net hoe die huis gemoebeleer is, dit is typies van die Victoriaanse periode um, so daar is swaar gordijne, daar is net gordijne, daar is meer papier, die dakboe is met gouwe verf geverf so um, en dan die meubels is baie speciaal, baie van die meubels is besteld dier een katalogist van Europa af so dit is nie die thuisgemaakte meubels of die geelhout en stinkhout wat jy sal sien van die kaap nie Hoeveel van die inhoud is nog oorspronkelijk? Daar is baie van die meebels wat oorspronkelijk is maar ook um, gedeerde die Anglo-Boere of die Tweede Vrijheidsoorlog of soos hulle dit vandag noem die Suid-Afrikaanse oorlog het hulle een inventaris gemaakt van die Britte het hierdie huis toe oorgeneem as een menasie en toe is daar een inventaris gemaakt en die meebels is gestoor. Ongelukkig na die oorlog het baie van die meebel verloor geraak en Paul Creer is na die oorlog in 1904 is hy oorlede Uh, in die buitenland so um, hy het die huis toe bemaak aan sy, sy skoonseen Frikkie Eelhoff en die huis het toe eerst een Lucie's huis geword, na Polkreuz dood en toe was dit een uh, inrichting waar babiekies geboore is en daarna het het in 1961 een museum geword. Hoe was sy normale dag in die kreurhuis? Hulle het vir Iwa gehad, sy was die dame, as iemand klop aan die deur dan het sy die deur vir hulle op gemaakt en sy het ook thee en koffie aangedra. En dan was daar mevrou Mosterd. Mevrou Mosterd was die huishoudster. Mevrou Mosterd moest toeseen dat alles in die huis glad verloop het. Daar was drie etes bedien aan die tafel. Dit was een sit aan ete geweest Drie keer een dag. En sy was ook betrokken by die buitenbak oond en sy het natuurlijk al die heerlijke perskes en pere ingemaak wat in die speens gehou is. En dan was daar ook Happie geweest Happie het vir die president help aantrek en Hapi het ook die perde uh, omgezien na die koeie en die was varke geweest. en as uh, president Kreer na die raadsel wil rij het Hapi dan vir hom die perde karreekje ingespaar Wat staan vir jou uit in die vertrek waar ons nou sit? <totstuk> Ja, ek dink wat belangrik hier is hier ons is nou in mevrou gesien na Kreers ontvangs vertrek sy het slechts dames hier ontvang hulle so gesit het en dan het hulle om hierdie tafel tegedrink ek dink ook dat hulle 16 kinders gehad het hierdie huis is nie baie groot, nie hy het slechts 3 slaapkamers want ten die tyd wat Kreer die president geword het van die ZHR was hy reeds 75 jaar oud, so meeste van die kinders was toe al groot en hulle het hulle eigen gesinne gehad, buiten buite die kreer gesin. Ek hoor gesina, was nie baie betrokke by die politiek nie. Ja, dit is heel te maar recht. Sy het verkies om in die huis te bly. Haar ginsting plek was om op die achterstoep te sit en artappels te skyl. Sy het dit baie geniet. En sy het baie graag hier gesit en naald werd doen. In die volgende vertrek is Paul Kreerse ontvangs vertrek. Hy het dan daar Belangerike, selfs minder belangrike Mense ontvang Jy hoofd nie iemand hoog op Of belangrik te gewees het vir Paul Kreer Om jou te nooi vir koffie nie Paul Kreer het baie graag op die voorstoep gesit En dan het hy As mense in die straat afkom Want daartyd was het baie informeel Het was een stofstraat En iemand het te per die voorbij Of in sy kapkariekie En dan het Paul Kreer gesê Hallo Piet, kom drink een bykie koffie En dan het hy graag op die voorstoep gesit En koffie gedrinkt Um, ek denk wat uitstaan in Palkreerse vertrek is twee dinge, die een is die wapen van die ZHR met die vierkleer vlag en die arend boe en dan sê dit eendrag maakt mag, wat beteken as ons saamstaan is ons sterk. Die tweede ding wat van uitstaan in Palkreerse ontvangs vertrek is dat hy het amal wat in die huis was en selfs die Be wachte buiten, tyd 6 uur in die ochend in die huis geroep, en dan het hy huisgodsdienst gehou, besalams gesing en uit die bybel uitgelees en gebit, en allemaal, of jy gas was, en of jy kind was, en of jy as jy een kreer huishouding behoort het, moes jy kom huisgodsdienst hou. Dan is daar die twee kantore, die eerste kantoor het Paul Kreer gebruik, en die tweede kantoor is door sy secretaris gebruik. Daar is een foto van die mint gebouw, dit was natuurlijk um, Paul Kreer sy strewe, om een mintgebouw te begin hy het en dit is dan ook waar ons vandag die gauwe kreerponde wat so gesog is vandaan krij dan in die spens het hulle kost gebere so Alles is daar gebeurde, die bultong, die vleis, die groente, die ingemaakte perskes. Um, daar is ook allerhande meeliekies om vleis te maal en om koffie te rooster, die pan om koffie te rooster en om koffie te maal. Hy het self in die achterplaas, het hy groot groente gehad, vruchteboord, krye tuin. So hy het ook krye gebruik as medicijne en hy het krye gebruik in hylle kos. Terug na die oorlog. Paul Kreer het baie ondersteuning van oorzee gekry Ja, dit is reg um, Toas oor die wereld was daar geweldige sympathie met die boere en die boeremachte um, met hierdie geveg in Britannia, wat in, in 1886 is goud ontdek aan die Witwatersrand en nadat goud ontdek is aan die Witwatersrand dit is Uh, toe Britannia basis begin belangstel het in hierdie land. En daar is baie geskenke en hulde blijke in die ZLR sal. Ja, het is heel te mal recht. Dwars oor die wereld mense het sympathie betoon met die boere en hulle het gevoel Britannia is onrechtvaardig om hierdie oorlog tegen die boere te vecht. Maar soos dit gaan in die oorlog en soos wat het gaan wanneer daar een uh, sterk wereld is, in Britannia was toe die wereld moendheid geweest, die sterkste moendheid, en Britannia was toe ook besig om met hulle Britse kolonies. So hulle het oral waar hulle kon ehm um, het hulle plekke geëis. Ons is nou in die ZHR-saal In die ZHR-saal is die koets van Paul Kreer Hierdie is een staatskoets Wat uniek is van hierdie koets Daar is net twee koets in die land Die een was um, Simon van Herstelse koets En hierdie was Paul Kreerse koets Wat hy dan gebruik het gedeerende Sy tweede inholdiging as president So dit is nou die tas met die aantekeninge Wat die in Zuid-Afrika gekom het Hierdie rol was mooi opgerol en dit was binnen in die tas en dit is toe door um, boodskapper 1534 James Francis Smith aan die president oorhandig, het aan die voordeur geklop en die president het self die tas ontvang. Het sê, hulle was baie sympathiek gesind, maar daar was nie noodwendig financiële bijdraas gelever nie. Het is helemaal recht, Estie. Het was oor die wereld, het hulle prachtige posie geskryf, liedere geskryf, boeken geteken, versierde borde gegeen, maar niemand wou betrokken raak aan die kant van die boerheid die in Britannia nie hierdie prachtige geskink is van Russiese mense aan uh, Piet Joubert en die boere gegeer die onderste deel is, is speerboomstam en dit is uh, prachtige duive en plomme gekerf en dan is die boeste deel die Bratina uh, dit is nou waar jy die pons kan ingooi en jy kan ook die boere vergeeris sien en die julle um, idee van hierdie geskink was die prachtige emalje bekerkies wat afhang Ons drink saam met julle uit hierdie bekerkies uit, met hierdie bitter strijd wat julle voer um, tegen Britannia. En dan binnen in die peerboomstam, waar jy kan oopsluit, is daar een dikboek met 70.000 uh, Russe wat hulle name geteken het. As mys denk aan oom Paul, dan denk jy altijd aan die pijp wat hy bij hom gehad het. Is hier nie nou sy versameling geweest. Het is helemaal recht. Hy het baie graag uh, gesit in pijproop, rook, hy het op die voorstoep gesit en dan het hy heerlijk sy pijpe gerook. So selfs toe hy oorsee is, het hy sy pipe saam het omgevat. Da is ook een bekende Pipe wat genoem word die Paul Kreer -pipe. en hy die typiese, die draai die kunkel in die kabel Marie, dit was nou alles baie interessant maar hierdie trok wat die staan fascineer my sê asoblief vir my daar is Kreer Ponde Ivers, is die ekse ook baie graag belangstel in die Kreer hierdie trein is speciaal gemaakt vir Paul Kreer in nam die Nederlandse Zuid-Afrikaanse spoorwegmaatskapie hy het hierdie trein gevoel gebruik, op sy tocht na Natal en die Oranjevrijstaat en dan was dit ook sy droom om na deelagoe baie, een spoorlijn aan te le, wat op die ouwe en verweesendlik is. Is daar werklik kreerponde wat eers weggesteek le? Die kreermiljoene bestaan ongelukkig nie. Die rede daarvoor is, toe hulle met hierdie trein dit as die bewegende regeringszetel gebruik het, toe hulle in Masjadadorp en Waterval onder gaan blij het, het baie boere die zetel er het geld geskuld aan baie boere weens lenings wat hulle gemaakt het voor het goud ontdek is. So baie geld is uitbetaal aan hierdie boere. Een ander rede is ook dat elke jaar is daar net soveel shillingspong diekies gemint maar dit is wel so dat hierdie trein die gouwe stave wat in die mint was En as ook die ander geld wat daar was, dit is wel op hierdie trein gelaai, maar saam met hierdie trein het daar ook een hele klomp Britse soldaten wat Paul Kreer moes oppas, um, saamgegaan. So om hierdie mense kost te gee af drie keer op die dag, um, was ook een baie dier onderneming geweest. Hoekom denk jy is dit belangrijk om die verlede te onthou? Ek dink dit is belangrik, want ons allemaal het een story. Ons die um, museums vertel gewoonlik een sociale story, een sociale geschiedenis. En ons kan leer uit die verlede. En dan is daar ook een erfenis belang. Hierdie is ons erfenis. En ons moet daarna kyk. Dit ons allemaal van... Voor ons allemaal sy erfenis. En ek wil vir jou hier die woorde gee. <laughs> Diegene wie nie dier die lees van geskiednis leer nie, is gedoem om dit te herhaal. my verbond om dit alles die hand te ken tijd sy vijs kom uit die pen wat die plan God die plan vir my ek zin die hevels die zin voorbij Komm da drauf, wo kein, komm da, don't da alweer wat sê nie plan God, waar gaan ek heen Jeesalai, Millie, jy moet hoogte sien en groei Wie viel, wijnweer van de einde oktober? Na die bouwbap traditionele Messerskouw Dis in die Safari Restaurant en Conferentie Centrum in Lindhoedweg, Pretoria. Vrydag 30 Oktober, dis in 12 8 of saterdag 31 Oktober, dis in 10 en 5. En as jy nou rechtig nie vir my wil koos maak, zondag 1 November nie, kan ons gaan tussen in 10 en 2, dan vat jy my som uit vir eete. Bel vir eeteen by 074-538-4508 of handie,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 na aan sy twee seens. Die raak toe aan die stry oor wie wat moet kry en na een hewige bekleierij en baie ongelukkigheid stel die ense vrou voor dat er in laboratoria gang en die ouw presidentse raad vraan. Oom Paul het hulle aangehoor, een hele likrik lang aan sy pijp gesuig en roerloos met een wolk rook om sy kop gesit en nadinkt. Toe sy vir die oudste sien. Nou luister mooi. Jylle gaan nou terug en dan gaan jy en verdeel alles so rechtvaardig en gelijk op as moendlik in toeie. Neem jou tyd, dink mooi na en wees so rechtvaardig as wat jy kan. En as jy klaar is, dan staan jy op sy en jy gee jou jonger broer eerste kans om te kies wat er deel van die verdeling hy wil vat. Een baie wijse man. Die strijd wat ons vaders begin het, sal woed tot ons sterf of oorwin. Ons het vanavond hulde gebring aan ons eie president Kreer, ons man van Stal. Ek wil het weef vir so net baie dankie sê vir al haar moeite om die toekom dit saam te stel en die opname te maak baie baie dankie dit is prachtig gedoen soos altyd ek wil net wie noem onthou moris by mekaar komst by kerkplein om dag maar meestal president kreeu sy geboortedag wat eerst kreeu was ter denk daar word ook gevra dat amal bosie blomme ook sal saam en een kraansie of soe aan die voet van die beeld te lee. Baie baie dankie vir die lekke saamkeier en die ondersteuning word geweldig waardeer. Ek speel graag uit met Bok van Blerk sy syng Afrikanersing en heerlike aand verder tot maandag om 7 met die nies. Een lekke naweek. Afrikaners se laat jy stem geword word laat jy nooit verdwijn, Afrikaners se jy mag niks meer sê jy is klaar gepraat 'n hartseer saak wat ons allemaal raak van die God verraad kom van uit ons eie mense Van die eens keer die woorde van die ander op en gebruik dit net vir sy eie lood en hy staan vir niks. Nie soos ek en jy nie, ek weet het sal verander, die veel sal eendag draai. Sink, Afrikaanse, laat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 sal jyndag draai Sint Laat jy stem gehoor word, laat jy nooit verdwijn oh, Sint As ons saam al hier, bo, kan ons ons stil verbree Verander Is het klaar te laat Sir Afrikaners Sir Laat die stem gehoor word Laat die nooit verdwijn Soek jy na a daksel vir jou boekie? Is jy eensam en alleen? Jy hoef nie. Ga na www.web.org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 Die kracht kan maar afgaan. Ek sê nie, alles is veilig. En die stad af en ek is van die, sê, die plaas af. Maar nou met die land wat soos kaars is, wat moet ek, ek doen. Nu hoor ek maar hier in die dorp. Ek het een bokkie, net so af. En ek sê jou, ek gaan neder te in die dorp. Nou hoor ek maar die dier turn. jou DSL services. dan ek gaan jou eindtel. Die, die van de einde oktober. Na die bouweweb traditionele meseskou tussen die safari-restaurant en konferentiecentrum in Lindhoedweg, Pretoria. Vrijdag 30 oktober tussen 12 en 8 of zaterdag 31 oktober tussen 10 en 5. En as jy nou rechtig nie vir my wil koos maak zondag 1 november nie, kan ons gaan tussen 10 en 2 en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 Kon keigerris by BWW